Navnet Elisabeth er et pseudonym. Redaktionen er bekendt med Elisabeths rigtige navn og identitet. Øhm, så derfor var det sindssygt vigtigt at komme herud, hvor jeg vidste, at der var nogle forventninger, der var altså også nogle krav til, at jeg mødte op, øh, og jeg lavede mine ting, og jeg skulle se ordentligt ud. Og, altså, jeg, jeg skulle fungere, ligesom alle andre skulle, og jeg, det var virkelig vigtigt for mig, der var de forventninger. Også selvom at jeg har den baggrund, som jeg har, som, som tidligere er Det er Elisabeth, der taler på optagelsen. Hun sidder i skolegården, eller på Røde Plads, som den hedder, og mindst de fire år, hun tilbragte på skolen. Her oplevede hun nemlig rammer og strukturer, der står i stor kontrast til hendes ellers kaotiske barndom. Og det er også derfor, jeg møder hende netop her. Inden skoletid kommer du til at høre meget mere om, men først skal du vide, at Elisabeth har været anbragt det meste af sit liv. Sammen med 20 andre unge har hun fortalt sin historie i bogen De Anbragte. I podcasten her går vi i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Du lytter til De Anbragte. Der kan være mange grunde til, at børn og unge bliver anbragt. Nogle gange skyldes det udfordringer hos forældrene, og nogle gange skyldes det, at børnene har behov for særlig støtte. Nogle gange er det en kombination af de to. Fælles er, at det vurderes at være bedst for børnene, ikke at bo fast hos deres forældre. Ifølge organisationen De Anbragtes Vilkår er der i Danmark næsten 14.000 børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det vil altså sige, at de ikke bor med deres biologiske forældre. Det svarer faktisk til cirka 1% af alle børn og unge i Danmark. Elisabeth har været et af de børn, i dag er hun 25 år, og det er derfor snart længe siden, at hun var en del af systemet. Det er en kold og mørk decemberaften, da jeg sammen med Elisabeth går rundt på den store og ekstravagante kostskole. Vi begynder vores snak på den røde plads, hvor vi tager hul på hendes anbringelseshistorie. Øhm, altså jeg blev anbragt som toårig, øh, uden samtykke, så mine forældre ville ikke samarbejde. Øhm, så jeg blev anbragt først på et akutbørnehjem. Og altså, grundlaget for min anbringelse, var, at jeg havde en, en mor, der var psykisk syg, og stofmisbruger. Og min far var også misbruger, og, og kriminel. Og, ja, det gik, det gik ikke særlig godt i vores hjem. Øhm, så de første par år, øhm, de første to år min levetid, der øhm, flyttede vi rigtig meget rundt. Vi var sådan en nomadefamilie. Øh, dengang, der fulgte sagerne ikke med. Øh, altså, det, de blev ligesom i kommunen. Så hver gang, der var en underretning på, på nogle børn, øh, og, og kommunen ligesom forsøgte at sætte ind med måske en anbringelse eller andre foranstaltninger, så noget mine forældre er flyttet videre. Og de her papirer blev så ikke videregivet til den nye kommune. Øh, så jeg har jo en bror, der har boet hjemme i 10 år, fordi de formåede at rejse rundt mellem de her kommuner. Øhm, men jeg blev så anbragt som toårig. Jamen jeg, jeg endte med at være på institutionen knap nok et år. Øhm, det var sådan en, ja, et af hjem, og, og derfra lavede man så nogle vurderinger af, om jeg var egnet til plejefamilie eller egnet til at bo på et døgninstitution. Øhm, og så øhm, kom jeg så hen til en plejefamilie. Og, øhm, og dem har jeg også haft et par stykker af. Jeg har boet i seks plejefamilier. Elisabeth bliver altså fjernet som toårig. Og derefter begynder en lang række flytninger frem og tilbage mellem forskellige plejefamilier. Og for mig, der ikke ved ret meget om anbringelsessystemet lyder det underligt, at man som anbragt barn kan blive rykket rundt på den måde. Og derfor spørger jeg også Elisabeth, hvordan det overhovedet har kunnet lade sig gøre. Jamen, der har været nogle af dem, der har været inkompetente. Der er aldrig nogensinde skulle have haft plejebørn. Mange af dem skulle have aldrig have haft plejebørn. Øhm, så er der nogle af dem, der har behandlet os sindssygt dårligt. Mm. Men det meste de fleste skift skyldes nok, at, at jeg har følt mig uretfærdigt behandlet. Eller ikke engang bare uretfærdigt behandlet. Jeg har følt mig grimt behandlet. Jeg er blevet behandlet rigtig, rigtig skidt. Og det har jeg, ikke, det har jeg bare ikke kunne leve i. Altså det har jeg ikke vildet. Og øhm, så har det faktisk været mig, der selv har taget mine ting. Og så har jeg sagt, nu går jeg, jeg kommer aldrig tilbage. Problemet har bare nogle gange været, at jeg ikke har vidst, hvor jeg gik hen. Og det har så altså også resulteret i, at jeg har banket på døre og spurgt måske en aflastningsfamilie, om, om jeg kunne bo hos dem, øh, hvor jeg har fået nej. Og, og det kan godt være en mavepuster, at, øh, at man bor hos nogle mennesker, enten permanent eller semipermanent, og de så egentlig ikke er villige til at, at tage en ind. Øh, så det har jo været meget på, sådan, på må og få, at så har jeg måttet gå videre. I mange tilfælde har Elisabeth altså selv taget beslutninger om at flytte. I nogle tilfælde har hun forsøgt at søge husly hos sine aflastningsfamilier, eller weekendfamilier, som er den primære funktion, de har for Elisabeth. Mm, aflastningsfamilier har for mit vedkommende været øh, en, en weekendfamilie. Øh, så jeg har boet i... I en plejefamilie i hverdagene, og så har jeg haft en, en familie, jeg tog hen til i weekenderne. Og det varierer rigtig meget, om, om man har en aflastningsfamilie eller ej. Der er også nogen, der bor det inden en anbringelse. Der er nogen, der bruger det som, som et, et redskab i, altså hos de biologiske forældre, hvis de har brug for øh, en weekend eller nogle dage, hvor der ikke er nogen børn. Eller børnene faktisk har brug for at komme lidt væk fra deres forældre. Så det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Men jeg har altid øh, haft en aflastningsfamilie. For uden at rundt mellem plejefamilier og aflæsningsfamilier har Elisabeth også samvær med sine biologiske forældre, når det kan lade sig gøre. Så, så tit har vi ikke samvær. Vi har maks samvær en gang om måneden. Øhm. <tør> Nogle gange har der også været perioder, hvor jeg ikke har set mine forældre i, altså i flere år. Øh, fordi de har været påvirket, og så de meldt afbud i sidste øjeblik, eller de har været fulde, eller de har glemt det, eller et eller andet, der har gjort, at de ikke har kunnet kun overholde de aftaler, der var. Øhm, så har vi også altid haft overvåget samvær. Øhm, og det, det betyder jo, at der er nogen, der, der sidder med øhm, og over, ja, overvåger de samvær, man har. Øhm, så det har jo heller ikke været sådan super personlige Møder, vi har haft, det har jo været ja, både hjemme hos dem, men det har også været i mere sådan, kedelige lokaler, hvor der bare var en sofa og en stol, og så var det det. Øh, jamen, jeg prøvede mig ikke så meget om at samvær med mine forældre. Mine forældre havde jo en masse udfordringer, og det kunne man også godt se i deres hjem, at de havde. Øh, så der var rodet, og der var... Der var beskidt, altså der var meget, meget uhygiejnisk. Og min far, han røg sådan nogle sirutter. Og der lugtede simpelthen så fælt af sirutter. Og nok også alt muligt andet, de røg. Øh. Og der var, der, var, der var virkelig beskidt. Altså det var sådan noget, hvor man, havde, man fik klistret hænder. Alt, alt hvad du rørte, vi var klistret. Øh, alt hvad du tog fat i. Glasene var helt, altså de var ikke rigtig gennemsigtigt, der var jo, altså der, der sad jo noget på altid øhm. og jeg kan huske at jeg, jeg tror faktisk stadig jeg har jeg har sådan en VHS-bånd jeg fik, øh, da jeg var meget lille og den lugter stadig i min forældres hjem og det er nok 20 år siden jeg har fået det og jeg kan bare lugte den der jeg siger rutter og chatter og alt muligt mærkeligt blandet sammen øhm. Og den er stadig også klistret. Samværet med hendes biologiske forældre er altså sjældent en succes, og der hjem er ikke et, man umiddelbart har lyst til at være i for længe. Og tragiske omstændigheder betyder også, at Elisabeth på et tidspunkt ikke længere ser sine biologiske forældre. Øh, jamen, samværet, det slutter, eller det ophører meget bræt. Øh, fordi min mor dør, øh, da jeg var 10. Og... Øh, og efter det, det var jo en sindssygt mærkelig tid, og det, var underligt, og det var underligt for mig at miste en forælder, som jeg havde meget lidt kontakt til. Men samtidig også en, som jeg jo altid lidt havde håbet på kunne være min forælder Eller en, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal, kunne for, altså skal forklare det, men... <clears throat> At jeg har jo, Som barn har jeg jo haft en idé om, hvem min mor var. Men jeg har aldrig rigtig kunne spørge hende, fordi jeg ikke har boet hos hende. Og fordi jeg ikke har haft super meget samvær med hende. Så da hun dør, der, der tror jeg lidt, at jeg får lidt sådan en identitetskrise. Fordi jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg kommer af. Og, og, og jeg forstod ikke, at hun bare døde. Det var, det var virkelig hårdt. Øhm, og min far var i kæmpe, kæmpe sorg, og, og kunne slet, han kunne slet ikke håndtere det. Øhm, så det er faktisk lidt det, der, der er startskuddet til, at jeg så stopper kontakten med min far. Fordi at han så begynder og han, han ser meget af min mor i mig, og det, jeg tror, både det er den måde, vi er på, eller jeg er på, som minder, om hende, men det er også rigtig meget vores udseende. At vi ligner altså vi ligner hinanden rigtig, rigtig meget. <tøk> og øh, han græd hver gang han så mig. Og jeg synes, det var super ubehageligt at se min far græde. Og, øh, og også, også meget underligt. Fordi at jeg, det meste af den tid, jeg ligesom har været sammen med mine forældre, har de jo været påvirket. Så de har jo aldrig været sådan jeg har jo aldrig kunne vise følelser. Øh, og lige pludselig, så sidder der bare en, en grænvoksen mand og græder hele tiden foran mig. Det var meget, meget underligt for mig, faktisk. Øh, og, og han blev bare så vred efter. Og det har jo helt klart været den sorg, han har, han har skulle bearbejde på en eller anden måde. Og så er den kommer ud gennem vrede. Men jeg kunne jo ikke håndtere den vrede. Øh, fordi jeg selv var et vredt barn. Så, så jeg... Jeg stoppede med at se ham. Og, og det var jo... Altså det, han, han, det, var lidt, det var alt, jeg lidt gjorde forkert. Tror jeg. For ham. Altså, så kunne det være måden, jeg skrev mit navn på. Når jeg lavede en tegning til ham i skolen. eller Det kunne være, at jeg... Synes, det var lidt pinligt, når han gik rundt med Nylak i ind i byen. Eller. Altså, det var alle mulige små ting, som egentlig... Gjorde, jeg, jeg, fik, jeg fik nok. Jeg blev, jeg blev virkelig fyldt op. Og jeg havde brug for at distancere mig fra, fra alt det her råd. Og bare få ro på. Og kunne altså, forsøge at leve et så normalt børneliv, som jeg kunne få. Også, også selvom jeg boede i en plejefamilie. Og, og der tror jeg, det, det var... Det gav mest mening for mig, at, at han ikke var en del af det. Efter sin mors død oplever Elisabeth altså en vrede fra sin far, der gør hendes liv endnu mere kaotisk. Derfor vælger hun altså at stoppe kontakten, for at få ro og stabilitet. Og det er egentlig også ønsket om stabilitet og en sikker fremtid, der får hende til at gå efter drømmen om at blive kostskoleelev på Halvstholm kostskole. Hun er nemlig træt af at være splittet mellem forskellige plejefamilier. Øhm, jamen, jeg gik i, startede faktisk, der gik i 7. og min plejefamilie her var blevet skilt, og, øh, og jeg, skulle, jeg skulle finde ud af lidt, sådan, hvad er det der foregår, og jeg begyndte at, at bo hos fire forskellige plejefamilier på en gang, fordi de alle sammen var skilt, og, og det var, altså, jeg tror, for dem der er skilt de ved, at det er heavy nok, at, altså, at pendle mellem mor og far og der havde jeg så fire styks, øhm, Så det var ret voldsomt for mig. Og jeg skulle så vælge nogen fra. Fik jeg at vide. Og, og det gjorde jeg så. Og der var to, der, der røg i svinget. Øhm, muligvis nogle af dem, som vil mig det bedste. Men det var også dem, der var de mest strikse. Og det, det gad jeg ikke. Altså fordi min stadighed og mit temperament... Det det, det, det ledte mig i en anden retning. Øhm, og så gik der et lille års tid. Og jeg nøder op. Jeg har min, min børnesamtale op på kommunen. Og, og der siger jeg så til min socialrådgiver, at det går ikke. Altså, det, det går ikke det her. Fordi jeg går ikke i skole. Og jeg, altså, jeg følger slet ikke med. Og jeg kan bare se, at jeg, jeg er på vej ud på et sidespor. Og øh, det synes jeg faktisk selv var rigtig ærgerligt. Men jeg havde brug for, at der var nogen, der kunne tage mig i hånden og, og ligesom vise mig, nu, nu går du herhen, og så er det der, du er. Nu gør vi sådan her. Og der, der følger jeg mig sindssygt meget alene. Virkelig, virkelig alene. Øhm, så, og hun synes at det er en dårlig idé, at jeg skal på kostskolen og, og jeg har jo boet i Næstod området så jeg vil gerne på om kostskolen. Og det synes hun jo endnu mere dumt, fordi det er, jo også, det er jo stjernedyrt, og der er også uniformerne, de er også dyre, og det hele er dyrt. Og, og så tænker jeg lidt, lidt hurtigt igennem, øh, hvad, hvad, hvad skal jeg gøre, fordi jeg, jeg, altså jeg vil afsted? Øhm, og så får jeg sagt til hende, at hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke får lov til at starte, så kommer jeg ikke til at gennemføre 9. klasse, jeg kommer ikke til at få en ungdomsuddannelse, jeg kommer ikke til at få en videregående uddannelse, jeg kommer ikke til at få et job, Øhm, men, men jeg kunne i hvert fald garantere hende, for, at hun var nødt til at betale bistand til mig resten af mit liv. For jeg ville ikke komme nogen vej. Ind. Og øh, det synes hun var en rigtig, rigtig dårlig idé. Så øh, på ja. Så, så gik der et par måneder, og så var jeg indskrevet. Og så startede jeg efter sommerferien. Elisabeth var altså argumenteret sig ind på Halvsholm, en kostskole, der er præget af et væld af traditioner, og rammer og regler. Og det er også netop det, Elisabeth har brug for på det her tidspunkt. Stedet har betydet sindssygt meget for mig. Først og fremmest, fordi det var der jeg blev student fra. Og det var kæmpe, kæmpe stort for mig at få lov til at blive student. Og så har det også været et, altså en permanent base for mig, som har været virkelig vigtig både i min...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 Også selvom at jeg har den baggrund, som jeg har, som, som tidligere er Og så betød det jo også rigtig meget, at jeg fik en fast base, hvor at jeg vidste, det her, jeg hører til. Og, og det navigerer jeg selv rundt i, og der skal nok være nogen, der fortæller mig, hvis jeg træder ved siden af. Så det, det, var, det var bare rigtig vigtigt for mig. Det betød altså rigtig meget for Elisabeth at komme på kostskole. Og som hun siger, var det med til at definere hende, som ordentlig gik. Men som med alt andet var der selvfølgelig en tilvandingsperode. Ja, jeg skulle vende mig sindssygt meget til det. Og det var jo både min adfærd, jeg skulle ændre fuldkommen. Fordi at jeg var. Jeg var måske lidt ustyrdig egentlig. Så der var helt klart noget i min adfærd og min mine tanker omkring at gå i skole, som jeg skulle ændre. Men det var også altså det var også nogle meget basale ting. Altså jeg, øhm, året inden jeg startede herude på Helsholden, der havde jeg ikke nogen sko, for eksempel. Jeg havde ikke, jeg havde ikke så meget tøj. Øhm, så det betød også, at jeg faktisk gik et helt år uden sko på, og jeg var i bare gik rundt på strømpesokker strømpe i alt slags vejr. Og jeg kan huske, den første tid herude, jeg havde simpelthen så mange vabler. Og et der lædersko, sådan nogle små sko de i sig selv er heavy at træde ned i og prøve at sådan gå til. Men når man så samtidig ikke har gået i sko i et helt år, så det at der bare noget, der, der sidder rundt om foden, var sindssygt ubehageligt. Men jeg vidste, at det var jo sådan her, skulle man jo se ud, og jeg skulle se ordentligt ud. Så det var jo, det var alt fra min, min, min udstråling og min adfærd til min påklædning, der, der egentlig skulle ændres fuldkommen. Det var vigtigt for mig, det var rart for mig. Fordi jeg jeg føler, at jeg i mange år har været det anbragte bar. Eller jeg har været, været pigen med den døde mor. Og jeg var, jeg var rigtig træt af at have det narrativ på mig, og jeg var, også, jeg var også træt af, at jeg egentlig ikke kunne styre mit temperament. Og jeg var træt af, at jeg blev med at med dørene, øh, når jeg blev sur. Øh, så for mig var det her bare en helt frisk start, hvor jeg selv kunne få lov til at, at vise, hvem jeg var. Og og det kunne jeg gøre på rigtig mange forskellige måder, men det med, at der ikke var nogen, der havde sådan en forudindtagethed omkring, hvem, hvem jeg var, var, var virkelig vigtig. Og så var det jo også rigtig rart for mig at bo på en kostskole med en masse andre, som langt fra havde den samme baggrund som mig, men som ikke boede hjemme hos deres forældre. Og det, så forældre var ikke noget, vi talte så meget om herude, det var, ja, vi var her bare. Forældre og baggrund var altså ikke et samtaleemne på kostskolen. Og det gjorde det også bare nemmere for Elisabeth at passe ind. Men fordi jeg selv kommer fra Næstved området ved jeg også en lille smule om Halvsholm allerede. For eksempel, at det kræver nogle penge at have råd til at gå der. Især som kostelev. Og derfor bliver jeg også nødt til at spørge, om Elisabeth ikke nogen gange kunne mærke en forskel mellem sig selv og andre elever. Altså, jeg tror, uniformen gjorde rigtig meget. Altså, at jeg, jeg havde tøj på kroppen, og jeg havde sko, og jeg, på et tidspunkt købte jeg mig også en vinterjakke, og det var rigtig rart. Øhm, så, så det udjævnede meget af den her forskel. Og det var jo ikke, fordi man kunne se, hvilken, hvilken social klasse man kom fra. Og det, det var virkelig rart, synes jeg. Især i, altså, i gymnasiet især, blev det nok meget tydeligt i sådan noget, som samfund at, at jeg, øh, jeg havde en anden baggrund. Vi kunne godt diskutere rigtig meget socialpolitik, hvor at jeg var lidt ret uenig. Øhm. Tror, du, tror du, det rykkede noget, at du kunne komme med en anden holdning? Ja, jeg tror der nogle gange, folk har været lidt for øhm. Og jeg, altså Nogle af dem, jeg, jeg stadig har kontakt til, de siger da også, at de er blevet mere lille af. Øh, i, deres, i deres politik fordi de jo godt kan se at hvad hva vil man gøre med sådan en som mig hvis... hvis man så havde sådan et samfundssyn så jo jeg tror da jeg har rykket på noget altså jeg tror bare nu har jeg boet herude fire år og det, det bliver jo bare hverdag så al den der overdådighed der er den glemmer man lidt når det er bare hverdag så er det bare bygninger og skole og gymnasie og lektier. Øh, så glemmer man lidt, hvor smukt der egentlig er. Men ja. du er. Jo, men du har da helt ret i, at det er, der et, det er jo et meget fortryllende sted, og det er jo et meget anderledes sted at gå i skole end, end andre skoler. Måske det har været muligt at rykke på nogle ting, når forskellighederne en sjældent gang er alligevel dukkede op på overfladen. Som jeg kort sagde før, er jeg selv fra næstved og kender kostskolen fra min søndagstur rundt om sugezonen, eller når jeg i mine unge dage blev pisket rundt i skoven ved siden af til atletiktræning og motionsdag. Men jeg har aldrig været inde på området sådan rigtigt. Derfor spørger jeg også Elisabeth, om vi ikke kan gå en tur rundt om kostskolen, og her bliver jeg helt bjævetaget af de smukke bygninger. For Elisabeth er det en lidt anden oplevelse. Lidt sjovt med den her bygning. Altså nu går jeg totalt øh, nørde inden, inden men det er, nu er det selvfølgelig mørkt, så nu kan man ikke se det, men det er alle de gamle elever, de ridser deres navne hjem, når de er færdige. Jeg har så faktisk ikke selv fået det gjort, men man kan se, fx herop der kan man lige ane det. Og faktisk så står vi på et foto lige nu, øh, ved det her lille gadekær, og det er et tredje foto eller det var det i hvert fald, da jeg gik her. Så det var kun tredigerende, der måtte gå på fortovet. Og øh, det er ret fortlagtigt, når der baller op i øh, festsalen, de resten er jo med brosten. Så det er jo meget rart, når man har stiletter på, at man kan få lov til at gå på et fortog. Okay. Ja. Så det er jo også en, en mærkelig lille tradition, der er, eller var. Et meget anderledes sted er det i hvert fald. Og da Elisabeth og jeg fortsætter vores tur rundt på skolen, dukker der en masse små historier og anekdoter op til overfladen. Til sidst ender vi foran den gård, hvor Elisabeth faktisk boede. Hvis vi går herned til den her lange, det lange hus her. Det var den gård, jeg boede på i, i gymnasiet. Og det, der er lys i, det er valen, hedder det. Og det står for vaskesalen. Så det er der, hvor vi, øh, vi har et par bade og og tænder alle sammen. Ja. Altså var det også der, hvor lå? Ja, på den anden side af vanen. Nu kan vi selvfølgelig kun se den del med lys i. Men om, altså, på den anden side, der ligger sovesalen så. Og hvordan, hvordan så du ud der? Jamen, hvide vægge, mange vinduer og så bare seng på ræde række. Og det var bare sådan altså enkelmandssenge, eller køjsenge, eller hvordan Enkelmandssenge, og så hver morgen skulle vi ræbe dem. Så de skulle stå snor lige, øh, med lyseblåt betræk og helt stram Kom der nogen og tjekke det? Ja. Og hvis man ikke gjorde det, så fik man en røffel, og så skulle man op og gøre det. Og hvis man ikke gjorde det gentagende gange, så, øh, så kunne du finde på at, at tips sengen rundt. Så man skulle starte fuldkommen forfra. Så det var vigtigt, at man altid gjorde det. Ja. <laughs> jeg ved ikke, om der er flere sådan spændende steder? Mm, nej, altså. Jeg tror, at altså, det, der er lige med det her sted, det er egentlig, at nede på den gård her, det var jo så der, hvor jeg boede. Og det var så her, min venindens mor kom kørende. Så det er meget lige her, hvor det hele faktisk skete, og jeg lige pludselig blev en integreret del af hendes familie. Og sådan. Med hende taler Elisabeth om sin venindes mor, da der går op på skolen på et meget skæbnesvangret tidspunkt i hendes liv. Kostskolen og det gode, rolige og stabile liv, der havde fulgt med for Elisabeth, havde nemlig en slutdato. En slutdato, der for hende betød meget mere end en rød studenterhue og udsigten til at vende hjem eller videre i verden.